My meditujeme proto, aby jsme v sobě našli štěstí. Ale zároveň, vlastně, když meditujeme, narážíme stále na překážky a ty nám vadějí v tom, aby jsme v sobě našli štěstí. Úkol meditace je, aby člověk v sobě našel štěstí. Proto meditujeme a všichni, živý tvorové od těch nejprimitivnějších po ty eh, nejkomplexnější vlastně jejich účel života je najít štěstí. Všichni se pídí po štěstí. Jenomže, eh, jelikož máme pometené představy o tom, co štěstí opravdu je, Právě proto eh, narážíme na překážky A to je nutné. Eh, narážení na prekážky je tež eh, část očisty, procesu očisty a my meditujeme, aby jsme do toho procesu očisty se dostali. Meditace není nic jiného, než eh, Hluboký proces očisty. To je třeba si uvědomit. A aby jsme eh, se očistili, první ty věci, eh, které se v nás akumulovaly, eh, výjdou ven. Pokud nevýjdou ven, tak se neočistíme. Právě proto, eh, Jelikož tento seminář je obzvláště v rámci jistého pochopení nebo úvod k pochopení cesty bodhisatvy, jehož cílem je dosáhnout buddhovství. Bodhisatva, zmínili jsme se o tom, praktikuje eh, meditaci prázdnoty a praktikuje velký soucit. A bodhisattva praktikuje velký soucit na základě čeho? Na základě velké lásky. Teď eh, v naší pomatené mysli Včera jsme o tom mluvili, naše mysl je pomášá, protože my věříme, že naše představy o světě jsou eh, to eh, opravdu, jak se svět jeví. A eh, lpíme na těch představách. Protože Svět e, není tak, jak naše představy ho chápou, narážíme na překážky. Teď e, bodhisattva naráží na překážky a to je pro něj vlastně výzvou k tomu, aby praktikoval velkou lásku a velký soucit. Jelikož máme překážky, jelikož máme v sobě jisté ulpívání, právě proto rozdělujeme bytosti na bytosti, které jsou na milé, na bytosti, o které nedbáme, Protože k ním nemáme přístup a na bytosti, které se nám nelíbí, prostě, protože nejsou takové, jak bychom je chtěli. Teď bodhisattva a nejen bodhisattva, každý. Praktikující, se učí, který se učí meditaci, naráží na odpor. Bez toho, aby narážel na odpor, se meditaci nenaučí. A metoda, která pomáhá tento odpor překonat, je právě praxe lásky. A praxe lásky znamená, že my vidíme všechny tvory, obzvláště bodhisattva, praxe je, že vidí všechny tvory v kategorii e, milých bytostí. Počínaje sebou. My jsme strašně milé bytosti, protože... <laughs> Proč jsme milé bytosti? Protože se pídíme po štěstí. Buda v prvním verši udány říká, že... když jsem prošel vědomým ve všech deseti směrech, to znamená na sever, na, na, na jih, na východ, na západ, mezisměry, nahore a dole a vědomí budhy není omezené jako vědomí naše, když jsem prošel všemi směry, nenašel jsem žádnou bytost, která by měla něco raději než sama sebe. A co z toho vyplývá? Právě proto, že tomu tak je, by nikdo neměl nikomu škodit. By jsme nikdy neměli druhým bytostem škodit. Právě proto, že všechny bytosti chtějí štěstí. A jestliže škodíme sobě, škodíme tím i druhým. Ale jak prospívat sobě, jak opravdu prospívat sobě, to my nevíme. Kdybychom to věděli, byli bychom stále šťastní. Ale cesta k tomu, jak prospívat opravdu sobě, je právě konfrontace s překážkami. Vstoupit do procesu očisty. A Konfrontace s překážkami, konfrontace s odporem v nás právě je k tomu, aby výzva k tomu, aby jsme praktikovali lásku. Aby jsme proč Buda říká, že všechny bytosti nemají nic raději než sami sebe. I ty bytosti, které sobě škodí, který, i který spáchávají sebevraždu, věří v to, že dělají něco, co jim přinese nějaké štěstí, něco dobrého, nějaký dobrý výsledek. Čili ten nejpřirozenější instinkt nás je právě pídění se poštěstí. A toto pídění se poštěstí je třeba právě prohloubit pozitivním, k sobě a k druhým, tím, že vidíme všechny bytosti ve stavu štěstí. A tím, že vidíme... Všechny bytosti ve stavu štěstí. Tím, že my je vidíme jako štěstní, nebo že oni jsou šťastní. My je vidíme jako štěstní. Proč je můžeme vidět jako šťastný? Protože meditujeme na jejich štěstí. Hm? A jak meditujeme na jejich štěstí? Že jim přejeme, aby přejeme sobě a všem bytostem bez rozlišení. Přejeme eh, těm bytostem, který v našem Rozlišování jsou nám, na které ulpíváme, které jsou nám rostejní a které nemáme rádi. Všem přejeme stejným způsobem štěstí. To je meditace takzvaného, takzvané nekonečné mysli. Všichni moudří muži i ženy, kteří se eh, seriózně zabývali vědomím, přišli k názoru, že eh, horizont našeho vědomí je nekonečný. To, co dělá naše vědomí omezené, to jsou právě nečistoty našeho vědomí a nepochopení objektu našeho vědomí. Obzvláště, jestliže studujeme e, tu e, sutru, kterou e, máme, e, o které mluvíme večer, měli bychom to jasně pochopit. Jelikož nechápeme objekty vědomí a e, máme zvyk nečistého vědomí, proto my nechápeme nekonečný horizont vědomí. Teď právě meditace na nekonečnou lásku, nekonečný soucit, nekonečnou radost a nekonečné odpoutání je meditace, která nám umožňuje otvírat pocit, a tím, že se otvírá pocit, se otvírá vědomí. Jelikož máme omezený pocit, Ome pocit, jak už jsem se zmínil, je přijímání objektu. To je pochopení pocitu v indické filozofii. Tím, že přímáme objekt, vlastně přímáme svět. A jelikož lpíme na objektu, přímáme e, e, objekt tak, že lpíme na tom, co se nám líbí, e, e, máme proti tomu, co se nám nelíbí. A jestli, že konfrontujeme situaci, že nejsme spojení s objektem, který se nám líbí nebo nelíbí, tak buď eh, hledáme jiný objekt, a nebo prostě letargie. Eh, naše vědomí klesá, chce se nám spát, Staneme se malátní a nemáme chuť k ničemu. Protože jsme právě zvyklí buď lpět na tom, co je nám příjemné, anebo mít odpor k tomu, co je nám nepříjemné. To je ten instinkt, který je v nás založen právě na tom, že věříme, že naše rozlišování. Je směrodatné a že e, souhlasí s tím stavem věcí, jaký skutečně je. Teď e, otevření, jak už jsem se zmínil, otevření vědomí je závislé na otevření pocitu. Jestliže neotevřeme pocit, e, ne. Nebudeme schopni otevřít vědomí, protože vědomí rozlišování vědomí je vázáno na to, co cítíme, jak přijímáme objekt. A jak přijímáme objekt je dáno tím, jak objekt děláme ve vědomí. První musíme objekt udělat ve vědomí. Abychom ho mohli přijmout, když ho přijmeme, tak ho rozlišíme. A my ho rozlišujeme na základě toho eh, instinktu, který je v nás, je, že buď se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí. Když se nám to líbí, tak eh, potom chňap, chňapáme, chceme si to přivlastnit, když se nám to nelíbí tak se zlobíme, odmítáme to, když pocity strachu, pocity deprese není nic jiného než tento komplex. Tento komplex odporu proti objektu, který se nám nelíbí. Teď odpověď na to právě, je z hlediska buddhismu odpověď na všechny deprese, všechny odpory, všechny strachy je právě láska. Láska, která vede k pochopení soucitu. Jelikož každé bytost bez rozdílu pídí po štěstí, a neví, co štěstí je, škodí sobě, škodí druhým. Ten, kdo toto vidí, otevírá se pro soucit. My nemáme soucit, protože nemáme lásku. Tedy, jestliže se snažíme pochopit, co znamená otevření vědomí na základě otevření pocitu, pak nejlepší praxe na to je právě praxe lásky. Počínaje láskou, otvírat vědomí soucitu, k radosti a k odpojení. Proto než dojdeme na otázky a odpovědi, já krátce vysvětlím, hm, velice krátce, meditaci lásky a jestliže v sobě máme odpor, jestliže narážíme na překážky, je dobré začít meditaci krátkou meditací meta a pak se obrátit k objektu meditace. Pokud nejsme uvolnění, pokud nejsme ve stavu jisté příjemného vědomí, meditace nepůjde do hloubky. Jestliže chceme, aby meditace šla do hloubky, je důležité, aby jsme navodili tento stav příjemného počitku v tom, co děláme. Na základě příjemného počitku se můžeme uvolnit, na základě nepříjemného počitku se budeme těžko uvolňovat. Právě proto v tradici meditace meta, když praktikujeme meta, praktikujeme co praktikujeme rozhodnutí vidět sebe a vidět všechny bytosti, jak bez nepřátelství. To je první prání, které projevujeme, nechci já a všechny bytosti jsou bez nepřátelství. To je první krok v praxi meta. Druhý krok je, nechť já a všechny bytosti jsou bez odporu. Jelikož se rozhodneme, že, je ta, že chceme sebe a všechny bytosti tak vidět a sebe a všechny bytosti tak dáváme do vědomí, opravdu je tak budeme vidět. Protože my cítíme a rozlišujeme podle toho, co dáváme do vědomí. Toto dávání do vědomí se překládá eh, jako pozornost. Ovšem, pozornost znamená eh, indická filozofie, indická psychologie je nesmírně hluboká. A jelikož eh, se Kompetentní osoby, to znamená čisté osoby, osoby očištěné meditací, zabývaly vědomím, proto dosáhly v této bezkoumání vědomí takovou jemnost, která vlastně v naší psychologii, tak jak ji známe, na západě vůbec neexistuje. A ty pojmy, které vytvořili v indické filozofii, se těžko dají i překládat, protože prostě nemáme zkušenost samády, nemáme zkušenost čistého vědomí. Čili pozornost překládá termín dávání do vědomí. Teď právě ve škole jogačára, obzvláště, ale i v celém buddhismu, vlastně eh, my cítíme a my myslíme podle toho, co dáváme do vědomí. A podle toho, co dáváme do vědomí, se, naše, naše vědomí má pozornost vůči objektu. Čili pozornost není jenom pozornost, pozornost je, tež, je pozornost s do vědomí. Tento komplex je pokud nemáme zkušenost samády, je těžko pochopitelný. Aby jsme ho pochopili, Asanga, Vjogacára, Bůmišástra analyzuje 40 druhů dokonce dávání do vědomí, které jogín zkoumá v meditaci. Těchto 40 druhů dávání dovědomí a 40 druhů pozornosti vůči objektu je pak vlastně jeho, dá se říci, hlavní základ struktury pochopení jogi, pochopení šamaty a vypašany. Jelikož my dáváme do vědomí toto rozhodnutí, nech, nechť všechny bytosti, nechť já a všechny bytosti, jsou bez nepráter, nechť já a všechny bytosti jsou bez odporu, Nechtějí a všechny bytosti jsou bez zloby. Nechtějí a všechny bytosti doslova se nesou sami sebe ve štěstí. To jsou čtyři dávání dovědomí a pozornosti v praxi lásky, tak jak se předali v tradici. Čili jelikož mám v sobě nečistoty, mám v sobě odpor, vlastně začínám negací. Nechť, jsem bez nepřátelství. A jelikož praxe... Ne, no? první nepřátelství. Je myšleno, že chci být bez nepřátelství vůči ostatním anebo že chci, aby vůči němu nebylo nepřátelství. Proč se tato meditace jmenuje Brahma Vihara, tedy boží přebývání, a nebo meditace nekonečné mysli? Protože v nekonečné mysli v božím boží Bohové prebývají jak? Bohové přebývají ve štěstí. A všechno, co vidí, svět, ve kterém jsou, je svět naplněn štěstí. Náš svět je na, není naplněn štěstí, ale svět Bohu je naplněn štěstí. Vše, co vidí kolem sebe, je krásné, je atraktivní. nemají žádný důvod ke, ke zlobě. A právě proto bohové pro bohy nemusí se nutit. Pro ně láska je vlastně přirozený stav Právě proto Buda učí, stejně tak jako i jiná náboženství, že nejsnadnější cesta do nebíčka je cesta lásky. Ale z hlediska buddhismu, jak my studenti buddhismu jsme měli vědět, vlastně nebíčko ještě není stav osvobození. Protože i v nebíčku pracuje komplex karmy, komplex závislého vznikání. Komplex závislého vznikání je komplex karmy. A karma je to, co Tež vytváří rozmanitost světa a rozmanitost našich představ o světě, našich konceptů o světě. Bohové mají úplně jiný koncepty o světě a vidí svět, ačkoliv vidí stejné objekty, vidí je úplně jinak. Proto, až jsem přijde u Foni, těžko se s nimi bude komunikovat, protože oni vidějí věci úplně jinak. Stejně tak. E, psi, kočky, jestli jste si všimli, vidějí věci úplně jinak. Stejné věci reagují úplně jinak. Zajímají úplně jiné věci. Když vidějí e, e, bankovku 500 euro, tak se na ní vyčúrají. <laughs> Mají úplně jiný koncepty o světě. Ale vidí stejný, stejnou bankovku. Ale koncept o tom je úplně něco jiného. Hm? vidí stejný dům tady, ale jejich koncept domu je úplně jiný než náš. Ryby zase by sněva nesouhlasily, jejich koncept domu je voda. Každý eh, přijímá svět podle svých konceptů. A ty koncepty právě to je co? To je naše karma. teď, aby jsme v sobě našli tedy nebíčko, abychom jsme našli nebíčko eh, venku, praktikujeme lásku. Proto eh, nejlepší způsob, jak konfrontovat odpor, v nás i druhých a jak žít s humorem a jak si nebrat problémy vážně, je praktikovat lásku. Ti, co mají v sobě lásku, jsou svou vždy optimističtí. tak tedy v krátkosti dá se vysvětlovat meditace meta krok po kroku, ale v krátkosti, jestliže máme v sobě odpor a odpor přijde, jestliže se v meditaci budeme snažit, než začneme meditovat, koncentrujeme mysl uvnitř, pokud nekoncentrujeme mysl uvnitř nemůžeme vstoupit do meditace A uděláme v mysli způsobem jakým způsobem způsobem odhodlání Na základě odhodlání to co chceme, bude v mysli. Jestliže ne, nemáme odvodlání, to, co chceme, se do mysle nedostane. Jestliže se učíme jogu podle buddhistického učení, měli bychom se stát mistry dvou druhů, Pozornosti, nebo dvou druhů dělání v mysli. Jestliže se chceme stát mistry jogy, musíme se stát mistry těchto dvou druhů dělání v mysli, dělání pozornosti. A to je za prvé způsobem rozhodnutí, já chci, aby tak bylo, a bude tak, protože je to mé rozhodnutí. A za druhé, dělání v mysli podle stavu věcí tak, jak skutečně je. Jestliže se chceme stát jogíni, měli bychom se stát mistry těchto dvou druhů dělání v mysli, nebo těchto dvou druhů pozornosti. Teď, jelikož Máme v sobě odpor a určitě v sobě odpor budeme mít, protože určitě budeme vstřetávat situace a lidi, který nejsou tak, jak bychom je chtěli mít. Konfrontujeme to právě rozhodnutím, nechť já a všechny bytosti bez rozdílu nechtějá a bytosti, které nemám rád, které mám rád, které jsou mi lhostejné. Všichni bez rozdílu, to je právě nekonečná mysl, nekonečný pocit, založená na nekonečném pocitu, všichni bez rozdílu, ať jsou bez nepřátel. Oni neprátele budou mít, ale já je chci vidět bez neprátel, proto budou bez neprátel. A jelikož já budu bez neprátel, oni tež budou bez neprátel. Protože všechny objekty pochází z vědomí. To už říkal moudrý Sokrates, to není jen buddhismus, že ten objekt, který neznáme, o tom objektu nemůže myslet. Čili proces myšlení není nic jiného, než proces vzpomínání. Teď já tedy začínám s, s, s touto rezolucí, s tímto rozhodnutím. Já všechny bytosti, ať mi jsou milé či nemilé, nebo ať jsou jakékoliv, nechť jsou bez nepřátelství, nechť jsou... Eh, Bez pratiha, pratiha znamená bez odporu. Pratihan to znamená něco, co praty, co, co, co uh, narazí na něco druhého. tím, že naráží na něco druhého, jestli, tento proces narážení na něco druhého je eh, intenzivní, stane se co? Stane se hněv, stane se zloba a v té nejhorší podobě se snaží, stane nenávist. Eh, hněv který roste, je pak nenávist. A vše začíná čím? Vše začíná tím, že máme něco, co chceme odstranit, něco, co, eh, co jde nám proti srsti. Právě proto, nechť není nic, co mi jde proti srsti. nech e, není žádný odpor. a nechť tedy nemám zlobu, a nechť e, a všichni bytosti nech nemají zlobu, nechť se nosím, to je. E, Krásná představa, nechť se nosím ve štěstí. Nechť, doslova, nechť nosím sám sebe ve štěstí. A nechť všechny bytosti se nosí sami sebe ve štěstí. Nosíme sami sebe ve štěstí? <těk> tak se to musíme naučit. Hm? Tak to je meditace meta, hm? aby jsme šli do příštího dne a do příštích dnů, které ještě spolu strávíme, s čím? S láskou a uvolnění. Hm. A tím pádem, ať přijdou jakékoliv překážky, stanou se pro nás. Postupem času, až naše moudrost bude kontemplace prázdnuty, bude růst, stanou se pro nás podmětem k velkému soucitu. Jelikož jsme schopni konfrontovat velké překážky, jsme schopní kultivovat velký soucit. Buddha, jak jeho příběhy z minulých životů, Džátaky vyprávějí, byl schopen konfrontovat neskutečné překážky. Právě proto v sobě nechal vyvstat neskutečnou lásku a neskutečný soucit, jehož síla působí dodnes. Právě proto, ať se to lehce mluví, obzáště takovým typům, jako jsem já, neměli bychom se nechat překážkami odradit, ale překážky by měly být podmětem k praxi velkého soucitu na základě kultivace velké lásky.